«Невже!» – протяглим тоном, мовив професор, витяг з кишені шиток, у якому я відразу впізнав рукопис, що його вкрав у мене понто, і заходився читати. «Поривання до високого» «Що за чуття мені хвилюють груди? Чом весь я трепет і щемка напруга?» Чи вабить до стрибка мене потуга, Що притаманна генієві всюди? Що це, в чим суть чуттів, облуди, Надії й глуму зблиск тоненька смуга? Чи настрої мої — це їх заслуга? Чом серце жар мого тривога студить? Мені вважаються краї казкові, я сам не свій ходжу, як в сні ні мому, та тільки подих я весни зачую, як скинув мить одну важкі окови, вгадаю здобич у гіллі густому й орадосте за крильце полюю. Гадаю, що серед моїх ласкавих читачів не знайдеться жодного. Хто б не визнав довершності цього прекрасного сонета, який вилився з найпотаємніших глибин моєї душі. А ще дужче вони захоплюватимуться мною, коли довідуються, що це взагалі одна з перших моїх віршованих спроб. Проте злостивий професор прочитав його так невиразно і препогано, що я сам насилу впізнав свій твір. І опанований раптовою люттю, мабуть, властивою всім молодим поетам, мало не вискочив зі сховку і не вчепився йому в обличчя. Хай би відчув, чого варті мої пазури. Але розважно подумавши, що коли вони вдвох, професор та господар, візьмуться за мене, то однаково вийде на їхнє. Я погамував свій гнів, та все-таки, мимоволі, Грізно нявкнув, що неодмінно зрадило б мене, якби господар, дослухавши сонет, знов не зареготав, образивши мене тим реготом ще дужче, ніж професор своєю нечемністю. Га-га-га, Гримів він на цілу кімнату. Цей сонет і справді гідний кота. А, а проте не розумію вашого жарту. Скажіть, голубе, відверто, куди ви гнете? Професор, не відповівши, погортав рукопис і знов почав читати. ГЛОСА Людний шлях кохання має, дружба ходить одинцем. Всіх кохання опадає, дружбу сам шукайте хцем. Скрізь куди піду, спіткаю муки й пристрасті сваволю. Чи звикать душі до болю, Чи до втіхи, сам не знаю. Сам себе бо одно питаю, Чи ясню, чи все це в яві. Для чуття, що серце крає, Всі слова бліді і мляві, На даху чи на галяві, Людний шлях кохання має. Та мої глибокі рани, Що лишило їх кохання, заживуть і до світання скину з себе всі кайдани. Не навік кохання дане. Примх його мені доволі. Я ж не раб кінець кінцем. Краще бути вже на волі, з пуделем під піччю долі. Дружба ходить одинцем. Та я знаю... Ні, перебив господар у цьому місці, декламацією професора. Ні, друже мій, мені такий справді уривається з вами терпець. Ви самі чи якийсь інший жартун склали задля розваги вірші від імені кота та ще й нібито від імені мого ласкавого мура і морочите мене цілий ранок. Зрештою, жарт непоганий, а особливо він сподобався б Крейслерові. Ой, мабуть, не пропустив би нагоди влаштувати з цього, цього гарненьке парфорсне полювання, в якому кінець кінцем ви самі могли б опинитися в ролі зацькованої дичини. А тепер киньте свій дотепний маскарад і скажіть мені відверто і ясно, яка ж, власне, мета цього вашого дивного жарту.